hoofstuk 7, 28 november 2016, om 450 die oogend. Ek het saam met Jasua in sy liefde gestaan, boop een berg. Dit is so'n fantastische gevoel, wat ek rarig nie kan beskryf nie. En hy sê vir my, dat ek een slikkie water moet vat uit die bottelkie wat hy laas om my nek gehang het. En, skil ook onthou ek weer van die bottelkie, en ek vat een slikkie uit die bottelkie uit. En, um, Hy sê vir my dat ek moet staan met my arms weid uitgestrak, en ek strak my arms absoluut weid, hy dit voel of ek saam met Jasua vlieg. Dit voel altyd vir my so, wanneer ek op sy berg is saam met hom, het is net so vry dat het voel of jy vlieg, maar dan sien ek ek staan saam met hom op hierdie berg. En to sit Jasua ook vir my een rubijn in my mond, en wat vir my soos een rubijn lyk, like. maar by vorige gedeendheid het Jasua my ook so een rubijn gegeen, en toe ek nader kyk, toe sien ek, maar dit is bloed, dit is jassoas bloed, en wat ook snaaks is van hierdie prachtige rubijn is, hy lyk soos een rubijn in jou hand, net natuurlijk baie mooier, maar die oomlik wanneer hy in my mond inkom, word hy hy heeltemaal vloeibaar soos water, of bloed, of vloeistof, en ek slik dit in, en dit vul my hart, en alles binne in my, my die wonnelikste, wonnelikste liefde van jassoa, een absolute hemelse wonnelike gevoel, en toe wil Joshua hee dat ek moet skryf, kyk na die rivier daardoor onder, dit het Joshua nog vir my gesê, maar ek het het neergeskryf asof dit deel is van die hoofstuk, want het is so, so in mekaar gevloe, dat ek rechtig nie eindelijk anders kan is om dit so te geskryf het nie, en ek het gesê dat ek, dat sê dat ek die rivier daardoor onder, en, um, en kom kom voor my gezig, bos blomme op, en dan neem ek die blomme in my siel, en as deel van, dis asof die blomme eetbaar is, dit gaan net binnen in my siel, in, en versmeld met my, en ek is so absoluut dankbaar, want ek, ek reik hulle fantastiese reek, en ek asem hulle in, alles is net so fantasties, by jasua, dankie jasua, dankie daarvoor, dankie vir die voorrecht, dankie vir die groot groot liefde, en die versterking van my siel, Ewige Heerlikjede, wag op die wat my lief het. So baie dinge sal aan jylle vertel, maar bin, min het het nog self ervaar. My kinders, as moeder van die eeuwigheid, as liefdevolle weese wat jylle geskip het, het ek ook vir elke en van jylle die grootste blijdskap en vrede geskip, en dit wag vir jylle almal. As almal man het besef en hulle binnenste kan dra, sal die wereld een beter plek wees. Want nou hart loop amal achter Luciferse verrassings aan, en tref dan net die grootste onheil en hart aan, terwyl jylle wat my lief het die grootste geskenke ooit ontvang vanuit my liefdevolle hand. Vra maar vir die, wat reeds my liefde op grootskool ervaar het, of hulle iets koop. Elke oomlik vind hier dinge in die jimmelse plaas, wat so onuitsprekelijk wonderlik is, en dit is alles bestem vir jylle wat my koninkrijk wil beerwe. Moe nie kyk en luister na die geroep van die vlees nie, dit is 'n elisie, al dink die mens dat hulle die pruin verstaan, of dat hulle uitgevind het hoe die, die siel werk, sal hulle nooit tot op die diepste diepte verstaan, hoe my gees dit alles in mekaar laat steek nie. Julle is solke wonderlijke weesens, geskep vanuit die diepste liefde, en met die diepste liefde vir julle in gedachte. Moe na jou kyk as n bloote niks nie, kan ek dan niks wees as jy uit my geskep is? druif jy as siels vroeginge uit met hierdie wete, met die wete dat ek as jimmelse moeder en vader jou so lief het, en dat ons jou in gedachte gehad het toe jy baie lang terug in my jimmelige skip is in toestande van die hoogste, diepste, onbeskryflikste liefde. En daarom is jy speciaal en geliefd en sien allemaal in die jimmel reik uit na jou terugkomst in die jimmel. Hulle het al gehoor dat ek sê die engele vier feest as iemand omself bekeer het En ek sê vir jylle dat hierdie feest elke en enige aardse feest hieltemaal oortref. Die vreugde onder my kinders in die jumele is so groot, omdat hulle broers en sisters van eeuwighede gelede weer terugkeer. Kyk hoe bly en opgewonde is jylle om jylle aardse familie weer te sien. Hoeveel te meer is die blijdskap in die jumele nie, as een van my kinders weer terugkeer in die jumele betreen nie. Omdat allemaal mekaar ken en weer dat ons een groot familie is, wat aardse bande nie kan beskryf nie. Wees dis lief vir jouself, jy wat so kostbaar is, dat selfs die kleinste blommietje in my jimmele juig, as jy terugkeer. Amen.